Zahajují. Jsící, jsící vytaz, který se v takový že to jsou geneticky aby píle, teda nedocházelo. Amen. Ah, namente você Já děkuji za oba dotazy, nejprve k tomu prvnímu. Tak CMS gen je mitochondriální gen a bohužel mitochondrie nejdou transformovat, že by se přeneslo přímo do mitochondrie. Takže cesta by byla ho přenést do jádra a dárnou signální sekvenci tak, aby do té mitochondrie pronikl, což se, jakoby, jako v podobě proteinů, v cytoplazmie a pak se dostal do mitochondrie, což se někdy dělá právě jako průkaz funkce CMS genů, třeba že se to přenese do tabáku, ale pokud vím, tak do zemědělských plodín to nebylo využito a spíš se využívají ono, totiž je řada jaderných genů, které celkem jednoduše blokují tvorbu pilu, takže tam se používají spíš ty jaderné geny. Ale je to jako jedna z těch strategií, jak teda zajistit, aby ta rostlina neprodukovala pil. No a ta druhá, co siánek jako dvoudomí, že Antenaria Dioika, si máte na mysli, tak takových rostlin je víc třeba existuje zase obsiluje silné a která má některé populace genobiocické a některé dvoudomé, ale tady bylo potřeba, by potřeba, aby někdo tom, do toho kociánku šel a osek, prostě našel vhodné, haplotypy, genotypy a To Možná, že by to bylo zajímavé. Ano, takže může být, že jako je někde třeba i hermafroditická, někde dvoudomá. Takže, ale ono, třeba kociánek, by se asi těžko křížil, si to budu představit. Selenka se úžasně dobře pěstuje a kříží, takže by to byla asi obtížnější model. Já jsem se chtěl zeptat k tomu příběhu, jak byste to jako dělali, ty metodologii, když je, když je to tak extrémně variabilní, v rámci rodu druhu jednoho organismu dokonce téže půvky, jo. Jestli pak ne není jako opravdový metodologický oříšek rozpoznat, jako vlastně, co něco kóruje a co nekóruje, jo? co jsou nějaké a tak mi to přijde jako, když se třeba po v po nějakým vědci a teďka má hrozný strach, aby nespletl dohromady, co byly odpadky, poznámky na vyhození a co si poznamenal vědnit se jako něčemu důležitýmu a co je jeho prostě nějaký denní pod uh, něčeho, prostě co je Takže už jenom sama poloha toho, jak to tam je naskládaný prostě na tom stole nebo v té kůnce, jako tady to je opravdu to denní to je ořech, Oni se velice obtížně setknul právě po těm stovkám libitu. Ty první čtyři genomy jsme použili metodu 454 a Assembler Nubler, který vlastně produkuje určité kontigy, a pak jsme vlastně měli takovou matici, on to i produkuje, ten Nubler, takovou matici, kde, je, kde jsou popsány, jak které kontigy se se kterými spojují. Ano, tak to jsme jako dali dohromady a zjistili jsme nejpravděpodobnější variantu a současně jsme uh, i uh, kontrolovali, jestli ta pokryvnost třeba ten repeat by měl mít třikrát, že tam třikrát, tak by měl mít třikrát větší pokrivno, než byte genom. Je to krajně obtížné. Tím nubledem to jakž tak šlo, ale stejně tam byl konflikt často v některých repeatů, že ta pokrybnost třeba My jsme ho tam měli třikrát podle konektivity, že se um, vlastně spojoval uh, se šesti různými dalšími uh, unikátními kontigy, ale ta pokrybnost třeba nebyla ani celé dvě. Takže to jako úplně dokonale nešlo udělat. No a protože pak už 4 pět, čtyři přestalo být dostupné, tak jsme právě loni právě s tím daném slounem, Vyvinuji metodu, která spočívá v kombinaci MySeq a PakBio. A sice tak, že se z té jedné kytičky udělají PakBio sekvenování a současně MySeq. A nejprve se programy, které třeba průvrvé, tak jsou k dispozici, opraví ty chybové PakBio rýdy těby MySeqy. A pak vlastně dostanete sadu, konkrétně v jedné silenky kustá, tak kterou jsem nezměnovala, asi tří set originálních opravených pak bajoridů, které pak vlastně vyvíjíme postup, jako pak to dovedou, udělají z toho skripty, že v nich najdeme lipíty a vlastně ty dlouhé pak bajoridy rozsekáme a zase uděláme takovou matici, jak se s tím unikátním sousední, sousední oblastí spojuje a nakonec skončíme u toho genomu, jako, jako už jsme, už jsme skoro tam, ale trvá to zatím dva roky, ale že byl ten skryt, tak to bude rychle. V podstatě není univerzální metoda na těchto extrémně rearranžovaných mitochondriálních genomů. A nenapadlo vás při, při tom procesu třeba, že zrovna takhle variabilní systém může být jako výzvou k tomu, že to ukáže, že se to třeba obecně dělá trošku i vlpětši, prostě, že se na tomhle odhalí, že, že, že, že, že, že ten pořádek, který mi to můžeme udělat z toho ten kruh... Ne, to je, se vždycky ten... do všech publik bez toho, to se vždycky píše, že to je jedna z, jedna z nejpravděpodobnějších možností té konfigurace. A pak je tam teda zmíněno, kolik je tam repeatu, a těch konfigurací jsou stovky, ale vlastně můžeme ji najít tu nejpravděpodobnější. Jako je to obtížné. Já, já mám takovou technickou poznámku. Zajímalo, jak jste dělali, když jste povídal o tom porovnání transkriptomů hermafroditu a samic, tak vlastně v čemu to vztahujete, jestli počtu jaderních genů, nebo počtu mitochondriální genů? My jsme, my, jsme, my jsme právě dělali ty obrázky, jak jsem vám ukazovala. My jsme referenční mitochondriální genom a tady vlastně tenhle obrázek ukazuje to je s LGV, pokryvnost jednotlivých úseků toho genomu. Mm -hmm. a, a jestli se hermakrodiky a samice liší třeba v počtu mitochondrií na vůbu, tak tam, že Tak my jsme, my jsme to ověřovali, QRT-PCR a to bylo, jako neliší se počtu jako mitochondrií, nebo měli zhruba stejnou, my jsme stejný počet rídů, zhruba, a ty mitochondriální sekvence jsou zhruba stejně reprezentované u Hremopředky a samiček. Takže tady vlastně obrázek ty transautomické krajiny je vlastně pokryvnost všech úseků, včetně těch nekolujících. Jsme takto získali a to vyvinul James Stone takový, to už máme skripty a pipeline, prostě G-SNAP tak No, takže je vstaženo na jaderný gen, je Tohle je vstaženo na mitochondriální gen, no. a jaderném by měli vlastně o stejných letů. No, zhruba ano, pověřeno k nům artificiale. Děkuji. Já dotaz. Když jsme vidíte v podlep vl tak... A, Samozřejmě musíme to napadá proč ty, ty rostliny takhle, ty mitochondryje zdivočily? To je, to je otázka rostl... opravdu <laughs> dobrá. <laughs> jako, ob, zajímavé je, já jsem tam původně měla ještě takový evoluční obráz, jak vlastně k, téhle, k tém zajímavé vlastnosti, kdy se v evoluci rostlin objevují, tyhle rearrangementy začínají masivně u krytosemených rostlin a zejména potom u třeba u má některé úseky genomu, kde je pořadí stejné jako dokonce u některých řáz, některé kratší úseky, třeba 5-6 genů, je zachovaná kolinarita. Ale od těch opravdu pravých krytosomených rostlin, těch bazálních, řednou pravých dvou děložů, jednoděložených, to už začíná být takto divoké, ta silenka vlastně extrém, z divočejšího není mezi rostlinami, že by to bylo takhle rearanžované. Obecně se říká, že, to, že ty rearrangementy a repeaty je vedlejší produkt opravných mechanismů, třeba při opravách double strand breaků, ale jak jsem ukázal, Může mít i funkční význam v případě e, proměny kontextu e, transkytce toho genu pro cytochrom B. Takže taková obecná teorie je, že to nějak souvisí s opravnými systémy, ale vysvětleno to není. Je to teda jedna z mnoha základních otázek o bestírajících rostlinami to kondriální genom. E, si to dobře, nebo, nebo už jsem to poplet, že teda sice mají že jsou strašně fluidní ty jenom je, co se týká nejpřestavec, ale co se týká e, vodových kutací, tak jsou naopak mnohem konzervativnější. ano, ano, e ano, s výjimkami. S výjimkami některých lidí, jako třeba si Silenka bohužel a Pelardonie. Tam je v některých teda druhu druhů najednou jakoby vybuchla tam je i vysoká rychlost bodových mutací. Jo, ale jinak prostě v tom jinak... nevým mutacím Ano, ano, ano, ano, ano, ano, no, no. Je to, je to jako, člověk, jako samozřejmě se uvažuje o tom, že tam jsou ty rosty reaktivní spíše, reaktivní oxygen spíše, což je ovšem to chondrí všech, takže zase je to, já bych jenom to taky to, říkala, že není víc studentů, že to je takové pole, kde se dá hodně zajímavého vybádat a kde není velká tlačenice, že to není jako třeba uh, zkoumání nádorových buněk, že tam se dá docela zajímavého uh, věcí objevit na obyčejné kice ze zahrady. Takže kdyby studenti měli zájem o orkanelární, my samozřejmě jako vedlejší produkt tohoto všeho uh, děláme uh, úplné genomy a transkriptomy uh, chloroplastů, prostě jestli třeba opravdu ty samičky a hermafrodity mají stejnou, um, stejné, stejnou intenzitu transkripce chloroplastového genomu, což zatím ještě nikdo neskoušel, tak to právě jako, doděláme, jako z těch samých dat, co máme jako vedlejší produkt, takže Eko jako je nás málo a práce hodně, zajímavé práce hodně, takže kdybyste měli nějakého nadšence organovárnu genomika, teda si to opravdu pole pro budoucí nobelost, a, a tam teda zase u těch plastinů, tam je to zase nějaký jiný, co se týká ty tý konzervativnosti. No, no, opak, no, no, no je zase... tam je to opak, tam ty, no, ty polyplastové genomy jsou, mají hluba 150 tisíc, páru bazí, ten genový sadu, tedy proteinkodující genu, takovou rozumnou, ne úplně stejnou všude, krátké intergenové oblasti, poměrně vysokou frekvenci bodových mutací a rearrangementy jsou tam minimální, jsou tam dva dlouhé inverty, repeats a mezi tím dvě, to takové by ukázněnější jsou ty choroplasty. No. Je to tak no. absolutní to, co No, děkuju, děkuju za tu poznámku, opravdu, já jsem mluvila o suchozemských respektivek, do se jmenuje rostlinách, že se jsou opravdu mudnější, ale uh, třeba i ten proces editace je strašně zajímavé, to jsem taky jako vlastně v té evoluci jsem se nedostala, protože by vydala za jednu celou přednášku, že proces editace těch transkriptů mitochondriálních, ty záměny C na U, vlastně se vyskytuje uh, s... s u mecho rostu poprvé už asi jako není editace. No, objev... A proč zrovna s přechodem na souš uh, musí rostliny, a, na, a on se to vyskytuje tak, že ty mechy mají tisíce těch editačních míst a u těch, pak um, z evolucí sukremských rostlin se těch počet editačních míst nám snižuje. Takže vlastně záhada, jakože rostliny, když přešly na souš, jak mají průduchy, tak to je pochopitelné. Ale proč se na ně objevuje proces editace RNA, tak to je vlastně také nejasné. Je tam opravdu víc nejasností, než odpovědi. Hmm, tak, tak třeba je to tím, že tam najednou, to bylo tak strašně dramatická změna, že bylo potřeba třeba hodně na najednou a už to nedalo utáhnout jenom těma klasickýma, jako třeba nebo potřebovali něco, co generovalo tu fenotypovou alibi, nebo obecně to udělal hodně? Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. to Nebo. Nevím Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. Nevím, Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. Nebo. dost stejná Nevím, Nevím. nevím, Nevím. Nevím. Diverzita, většina diverzity je vlastně tam někde, kde, kde, kde to jestli, jestli jsou ošahané všechny ty skupiny těch zelených čas. jestli se nemůže ukázat, že všechno to dělali na ně, několika málo skupinách, tak jim to připadalo, že je to tam na jedno brdo, ale kdyby se vzali nějaký různé taxony, tak by se možná ukázalo, a... že tam taky bylo, tak to Já myslím, že je tak není 50, 60 genoma aditaci nějak nenašli nikde za ale jako co je teda zajímavé u těch řást, tam je, je velká variabilita v počtu a umístění intronů. Ty introny se pak stály jako konzerv, konzervativní, akorát pak některé se přemějí na tu specialitu těch trans jako, jako, jak říkám, jako já jsem, ta, ta evoluce, mitochondrií by byla samostatná přednáška. Jako to. někdy za časem by to možná stálo za to. Jsou diploidní, respektive tam proběhly nějaké paleoploidizační události, ale jsou jako diploidní, silena obecná je diploidní, hmm. a jako poměrně velký genom, jedna miliarda. Proto bohužel zatím nemáme jaderný genom, jsou uh, nějaké pokusy, jsou nějaké nepublikované skafol ze silenky obecná, zatím, by se nám velmi hodil mít ten, to by právě ob, mít úplný genom z latifolia, uh, silené vulgaris, tak doufám, že, že to je jsou mnohem na lidí i na peníze náročnější i teď, než jenom ty ordinární genomy, tak doufám, že se jich dozhodočkáme, úplný genom. Já jsem chtěl zeptat, ten, to má spíš terminologická otázka. ten fenomén, jak ten gen usekne ten promotor a posadí se tam a tím pádem vlastně si zajistí, Aha. že ho nemůže eliminovat ten, ten, ten přírodní výběr vlastně, že, že ti, kteří se ho zbavili, tak jako chcítnou. Mm -hmm. Tak normálně v roučí parazitologii se tomu říká efekt, drogového dílera. Zajímalo mě, jestli prostě tu analogii s tadyhletím někdo na to přišel a jestli se tam tenhle termín používal. Tak je to, je to nejenom u silenky, je to popsáno právě u papriky a u dalších několika plodin, ale o drogovém dílerovi se tam nehovoří. No, no, prostě prostě, to, jako to tam ještě prostě zařídí, že ten Závyslám, Ježíš, já, či... já, já píšu na revizi a to tam dám. Ale on ale on tam Já jsem začal že on musí tam něco jako přemýšlet, co právě, jakože, že se to zapojit do toho jako systému. Ten, ten promotor, jen, něco novýho, ten promotor, ten ten promotor, Tam ten promotor, a tam to de ten má, Jo má, má. Má. Má, má. on se vede, on se vede. To právě že zase kvězi dva, takže on napojí, ne svůj promotor, ale že, mm. že je to propoví dva geny a to. Pardon. Mm. Tak jo, tak Já to tak, dne tak, dne. tak jako chápu, že to tam jako takhle jako, ono ty genomy, to bylo popsáno dřív, asi nejsou jako celkové ale tady to vlastně hezky ukazuje, že jak se tomu brání ten uh, gen, že vlastně je tam ten ripít, který vlastně tam je jenom u tohohle, ten kop, derajt ripít, je jenom u tohohle genomu, u ostatních genomů ty samý, toho samé není, takže tomu došlo to pravděpodobně uh, jako recentně. My máme uh, úplné chloroplastové genomy a chceme taky zjistit, že jsou takové, u těch se jsou hodně promělivé. My jsme právě náhodou, abych teda, těm plastu něco řekla. Tak teďka dokončujeme analýzu těch pěti hm, hm, homologních plastových genů z těch pěti haplotypů a našli jsme tam mezi při párovým srovnáním jenom diferencí 250 až 600 na těch 150 tisíc bazí mezi jednotlivými párečky od nich z druhu. Což je poměrně hodně. A právě s kolegy z Austrálie Pracujeme už třetí rok na porovnání uh, celých chloroplastových uh, genomů uh, Aldrovandky Měchyřka, to je, což je vodní masožravá rostlina. Máme z Austrálie, z Jižní Afriky, Lubož Adanez je světový expert na jejich pěstování, takže no a tam mezi těmi z pěti kontinentů úplnými genomy je maximální počet rozdílů 11, A to ještě v homopolymerech, jako poly A my, a, a poly T. Takže jako je jasné, že vlastně i ta evoluce chloroplastorová ta rychlost mutační mezi různými druhy variuje. Ta aldrovanka je teda neskutečně zase opak ty silenky, neskutečně eh, konstantní. to, faktu, pro, to pro ty, ne, nejsou parazitologové, tak typický příklad je takový parazitický korýč, který vykousne e, té rybě jazyk, e, takže ona nemůže nasávat potravu a pleze si do jako ústní dutiny a ona chytne se tam toho paheilu, toho, toho jazyka. A když se chce ryba nažrat, tak musí prostě používat jí, že prostě vyplázne, políše ten chytný, pacičkami ten kus potravy, ryba ho vtáhne dovnitř a tam teda. Prostě, kdybychom ní zbavili toho, toho bych nebychcíkla. Ale oni teda krmí, tu libu, jo? Nebo sežere všechno? No, on si z toho samozřejmě odebre, nevím, jestli desátek nebo kolikátek, ale prostě má úkryt a má potravu. Ale a musí do dobře krmit, aby mu nechcíkla. No, no, To už já se ještě zeptám, jestli jsem tomu dobře porozuměl, když, tak, když je tolik rekombinací mezi těmi repetitivními úseky mitochondriální DNA, třeba u vznikají mnohem častěji komáty pro Geny, kolik byste říkali, že je třeba 24-25 genů? Ale ne, ne, ne. ne. Někdy, jsou vědné, ne, ne. Ty, kopy, ty, ty geny někdy kopezu. jsou ve dvou, ale tak vždycky 2-3 třeba, to bylo dvakrát a TP6 dvakrát, ale výjimečně. <mibili> a nebo, jak jsem ukazovala, je tam kusek toho kopgenu, uh, který se používá jako repeat uh, pro rekombinaci, ale neduplikuje se to to no totiž vlastně, je otázka, jak vlastně ten genom skutečně vypadá mitochondriální okresliny jako kruh, a to může být tak, že to může být lineární molekula třeba neúplná, A jsou takové, jsou takoví dva, jakoby v oboru Oldenburg a Bendig, takové dva starší pánové, kteří už 30 let vlastně publikují takové práce, že vlastně postupně, jak je třeba ta pletivo urostnit starší, tak dochází k degradaci mitochondrií, ale i chloplastový DNA a že jsou třeba starší listy, ale ještě funkční, kteří mají mitochondrie bez, bez genomu, že se ten genom úplně ztratí. Takže to je řada takových prací. nejsou příliš situace, takový dizidenti oboru, ale prostě ukazují, dělají to elektromikroskopici, taky, že ta naše představa toho kruhu nejen u mitochondrie, chloplastový je strašně zejímavíčená, toho zkyšenosti jsou kusy subgenomu, tak už to, jak třeba ta amborela nasává tu cizorodou DNA, tak předpokládám tohoto je, že ty mitochondrie uvnitř ty bulky spolu fuzují, ty genomy pak prostě rekombinují. Ono vůbec jako i u ty silenky bylo prokázáno, že dochází k rekombinaci mezi mitochondriálními genomy, které jsou podmínění tou fuzí mitochondriální. Takže i to je taková zajímavá oblast vysku. za tomu transferu z uh, do, do, do jaderného. Hmm, hmm. Z jaderného do mitochondriálního. Ono, nejsem, nejsem teďka schopna říct nějaký konkrétní příklad. Určitě to funguje z, ze strany chloroplastu do mitochondrie. Ale jako nemůžu říct, že ne, ale... Pokud jsou takové evidence, tak jsou velice vzácné. Myslím, že jsem kdysi našla jednu takovou práci, která je to, ale je moc pokud to je, tak to není moc časté. Vždycky jako mezi v případě, což je dáno asi tím, že oni musí spolu fuzovat, ty, ty organely. Oni dokonce, mitochondry na tom mají nějaké proteiny, které tu v, v, během ontogeneze rostliny, dochází v určitém stádiu fúzy všech mitochondrií uvnitř té bůlky dohromady. Myslím, že promíchají ty genomy a pak jste z toho vydělují jednotlivé mitochondrie v rané fázi ontogeneze. takže ta fúze mitochondrií je dost časta, ale zřejmě k tomu jádru mají jako dál. dál že. Nejsem si jistá, že úplně nikdy ne. Myslím, že jednu práci jsem četla takovou, ale je to hodně vzácná věc. A svoji v rosti. V jako molekulární taxonomy, je to strašný krušvik, typa para, paralogy, který vlastně, že sekladuje cytopromce a díví se, že teda část těch zvířat, eh, polovička, žák je jako úplně nepříuzná té druhé polovičce zjistí, že, že, to, že, to, že dělá vlastně gen sice mitochondriální, ale ten, který už se v jádře. Jo, to, a to, to se týká těch genů, které e, jsou lokalizovány v, v jádře a jsou přinesený do mitokondriální jako proteiny. No. Citochrom, aspoň u, u rostlin, citochrom, který se je, jako putuje do mitochondrie jako tohle, proteiny. Tohle je opravdu gen sedí. Prostě osepjenují geny je na jednou A Jsou teda to jaderné geny, jo? Je to jaderné geny. No. No. Ale tak, jako... se v začalo říkat říkám DNA, hmm. Ale vlastně ten, ten dotaz byl, že by se z jádra to převeslo Já. do toho mitochondriálního genomu. Taky. To jako u jeho, asi moc často, to není. podpovářit. Nevím, tu za příklady, ale my, přecky, když jsem ještě dělal anekuladení filogenetiků, tak tohle všechno bylo velký už. Jinak u těch, u těch jednotlivých genů, právě třeba u paraznických jako kusku, to je zcela běžné, že mají mitochondriální gen svého kostitela, ale mitochondriální geny, to znamená jsou z mitochondriální genomu ne? jako, že byl přenos z jádra, jako, to jako se mi vybavuje snad jedna práce, kdy se vzme to urostem. Je už žádná, a už jenom dojem, že si <laughs> je velmi malé, jo, jo jo Tak to je ten to... takže jestli není žádný další dotaz, tak